Хоч як подобалось Крейслерові в аббатстві, хоч як хотілося йому продовжити своє перебування тут, яке давало йому мир і спокій, сприяючи його жвавій творчій діяльності. А все ж таки пропозиція абата неприємно вразила його, бо в нього ніколи не було твердого наміру відмовитись від своєї волі, і назавжди поховати себе серед ченців. А втім, часом йому спадала на думку така химера, і абат, видно, помітив це. Крейслер здивовано глянув на абата, а той, не чекаючи, поки він щось каже, повів далі вислухайте мене спокійно, крейслере, перше ніж відповісти мені. Звичайно, я зацікавлений у тому, щоб здобути для церкви доброго слугу, а проте сама церква відкидає будь-які зумисні умовляння. Вона хоче лише викресити іскру справжнього визнання, щоб із неї розгорілося яскраве полум'я віри і спалило всі лихі чари. Тому я тільки прагну відкрити, з'ясувати для вас самих те, що, мабуть, невиразно жевріє у вашій душі. Чи треба мені говорити вам, Йоганесе, про ті забобонні упередження проти монастирського життя, які ще не перевелися в світі? Ніби тільки лиха доля заганяє людину в монастирську келію, де вона, зрікшись усіх радощів світу, прирікає себе на ненастанну муку сірого, нудного животіння. Коли так, то монастир був би похмурою в'язницею, де панує безнадійний жаль за навіки втраченими втіхами, розпука й божевілля винахідливого самокатування, де виснажені бліді тіні нидіють, виливаючи свій страх, що пазурами вп'явся йому серце в глухому бубонінні молитов. Крейслер не втримався від усмішки, бо коли Абад говорив про виснажені бліді тіні, він згадав гладких бенедиктинців, а надто веселого, червонощокого гілярія, що не знав більшої муки, як запивати їжу поганим вином, коли не було під рукою доброго та іншого страху, ніж той, який він відчував перед новою партитурою, що її не зразу міг прочитати.